بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه O me nëntëbiahum bi ihsan ila jom i din. Allah në gjallëva ala, falëndarojmë, dhe vetëm për ti ndihme dhe fale kërkojmë, nërsa lavdatat, bekimet e Allah qofri bi Muhammedin, aleyhi salatu wa salam, bi familinat i shokët, dhe të gjithë atat që i ndjekin këtë rukë dhirëndin e kënë të kësajbote. Të ndrëlezer kemi marrë në takimet e kaluara, dhe të disaprej aspekteve që kanë të bëjnë me ndikimin e Koranë jetën tonë, që kanë të bëjmë e përfitime tonë nga kjo liber dhe kemi thonë se ne në Korani përfitojmë shumë gjëra njën nga to është edukatën në përfitojmë gjithashtu e përfitojmë edhe atë që kanë të bëjmë e unitetin dhe luftimin e gjitha virusit të përqarës dhe maspajtimit mes, mes nesh gjithë nga jë që ne përfitojmë nga libria lagja levuala dhe korë ne kemi raporet mira me te raportet mira me Kur'anin kemi kur ne lexojm kët Kur'an. Raportet mira me Kur'anin kemi kur ne e kuptojm, punojm, kështu më radh, sipas asaj që kemi thik. Kur ne kemi raportet mira me Kur'anin, atë padyshim se Kur'ani na jep fryzite vetë. Ne nga këto fryte ne përfitojm. Ëndër një nga ato aspekte që gjithasht përfitojm është se Kur'ani më son shumë rregulla që kanë të bëjnë me jetën. Kur'ani më son shumë rregulla që kanë të bëjnë me jetën. Allah Gjallewale në Koran në shumë vend dhe përmend Se cili është realiteti i kësa jete Përndaj Allah ohtët në Koran Inë me lë hajatu të dunja, laj i bunë, wa lehun Nuk është jetan këtë botë të të tërë pasë Një loj dhe arëktemi përkashëm Në e quen Allah Gjallewale jetan këtë botë loj Loj, ju në kuptim të hajgarës Po është një loj që merë fundë dhe në raport me ahiretin, dhe në raport me atë që ke i pret njështë në botën tjetër, është realisht, asë gjemë të tjimë e se një loj. Andë e sikur se gjdo loj, që i ka regullat e veta, po, dhe në që se nuk i përshtatës regullave, kumbë, pësën disfatë, preashtosh nga regulli, preashtosh nga loja duhet të, edhe në këtë botë, Allah Gjellë Vuala, për të kaluar si duhet, dhe për të kaluar me sukses këtë, këtë botë, kët Në doshtë me njohtë regullat e sajë, për. ka regullat. E kush ne mësën regullat e kësa jetë që mësë të dëshprohemi që në këtjetë kalujem sukses shumë? Kryu e si i kësa i botë dhe kryu e si i kësa jetë. Allahu Gjellewale. E sa ka kësa regullat në Quran që Zotë Gjellewale ne mësën se si duhet të jetojmë këtjetë? Jënë regullat të jetës që ne duhet. Në mësën si me mbjetun këtë dunja, si me kalujem sukses, tonelin dhe korridorin e kësaj bote. E këto rregulla të shumta. Që ti kujtohet na kemi pas një cikël në lëndës me disa lëndëta që kemi trajtuar rregullat e Kuranit apo dhe kemi rregulli kështu të kë rregull kështu. Andaj gjetha këto janë ato që na i parvizojmë nga Kurani. Unë nikom përmbledh disa rregulla vetëm si shembull, sio jo qëm të të gjitha, këto vetëm shembull se ka shumë rregulla në Kur'an që realisht ato jenë regullat e jetës. Për shambull, nuk kanë njërin këtë botë që nuk kalene për në një sprovë. Nuk kanë njërin këtë botë që i plëcuhen të gjitha kërkeset dhe dëshirat, apo? Nga njerën ndoshta, kemi dëshirë, me në plëcu një dëshirë. Kemi, në, kemi dëshirë me, me, me arrit një sukses. Ma dhe dhe bujmë doa dhe luqe, për po ja që nuk ndotë, nuk arrit. Dhe këpasta e din që të na është gëndjën dërët në deshpëram, në është ka këton gërkje sa lodhje e kështë të më rap. Në që fëse njojmë regullë në jetës në këtë rritim, rrëhat e kalujmë. Qëka, thëtë Allah, gjëllevalë, thëtë, Asa e në të, të hibbu shenë, vë huë, këshërru në lëkum. Ose para kësaj, vë asa, asa e në të krahushenë, vë huë, këshërru në lëkum. Ka gjëra që ju, i orani, po ato e në të mirë n Ka gjyra që i nuk i përqeni, pa ato e në të mira për juve. Nëse ka gjyra që ju i danin dhe sato e në dëmin e juaj. Nëmse regull njetë, ju krej që ka ti danë është e mirë për t'ju, apëm. Nërsa tek ma one kuptanë se, s'pas ka qenë kja mira, apëm. Pra ndaj, këtë mësën që të pajtojsh me caktimin e laotën, këtë mësën që, mdojshën më të pajtojsh ma që të ka ndodë, të ka lash më letë dhe të ngushlojsh me këtë Nështë të dështimin këtë bot, ose mos arritet suksesit. Shumë njën këtë bot, vëllë e kështë një me shplëtu nga shumë probleme, po të kështë njërë këtë regullë si kurse duhet të. Gjëtë ashtë për shambullë, nga një, një një një, bëhet viktim e fjalëve të ndryshme, shpifjeve, akuzëve, caktuara, bëhet viktim nësa njërës të binë depresjanë si pasu e këtë një shpifjeve, po flasin, po thonë, e kë Da Allah ka këtu mësoni rregull tjetër. Dhe këtu një rregull më rëndësish. Allah thot: "Wa qad khaaba man iftara." Kjo rregull, rregull që Allah e ka vendosur. Çka do thot? "Wa qad khaaba man iftara." Allah thot ai që bën iftira, ai që mirret me shpifje, me akuza, ai do të humb gjithsesi. Ka gjykuar Allahu xhalleu ala se humbës është ai që mirret me me shpifje. Andaj kjo është ngushëllim. Merë merë merë merë rregull, merë garanci. Se Allah xhënë ora të mson se në jetën e kësaj bote do të kat njerëz të shpifën, do të kat njerëz të mirë me gjëra të këqeta, do të kat njerëz të mirë në parajsë. Të lloj-llojshëm janë këta, shumë kok shtopë. Kok shtopë. Prallau xhënë do garanton se të gjithat ata që mirë me këto gjëra të mbrapshta dhe munduhen me të dëmtu imazhin, autoritetin, ndërën ndokut me këto me këto fjalë dhe me këto shpiftje, Allahu thot, kta kanë me hum. Betejën kanë me hum. Allahu Xhallahu komi imposto, dhe kjo e freskon gjuxin çdo njeriu që është viktimë kësaj gjëte. Do të thotë, nëse shkon pa ku, nëse mundesh pak më dëmto, më po në fund është rregulli i jetës. Andaj Allah Xhallahu thotë në kodër soi: "Wala yihikul makru sayyi'u illa bi ahlih." Këto rregull Allah Xhallahu thotë edhe Jezus si Aisha. Aisha bën bën dëm Aisha Aj, aj, aj që dëmë e bu keq, aj ko me e, e pësu, apëtan Qaj në fund dhe pësan, apëtan Gjithësësi Në njeri ko me e, e pësu Pasojnë e keqit të veprës Së ti të keqit ka bërë Të kurthave të ti Ndë, Aj që bën kurtha, aj që bën mashtrime, aj që bën lajka Aj ko me e, e pësu në fund Kjo regullë, ap, apëtan Dhe besëntar i ndërrua ruaju Masu bërë pjesë Kurthave, mashtrimeve Mos apo mos apo pjesë ndoshta fushatave të ndeshme si për shtëpi, fia akuza ngase Allahu të garanton se kimi humbo pun. Ne thamsoni rregull tjetër të thotë zon ku me qenë, me qëka me umar, me shëqru, më cin, me çka më u mor, me kë në më u shoshru e kështu me radhën. Ne sa rregull më nësi. Ne në thamsoni rregull në jetës, ta është se si duhet me muhsit në këtu në këto situata këtu. Gjithashtu për rregullave që mundemi të përmend, Allahu xhalle wala thot se wsulhu Kajr. edhe për këtë regullë kemi folë në takimet e, e kaluarë të regullat e Koranit, Allah u gjallurë e thotë, o sulhu, hajrë. Allah u thotë, pajtimi mes njerëzve, ullja tensioneve, ullja gjakrave, mirë kuptimi mes njënë, gjithë mund është me i mirë, gjithë mund. Je për a dy situatë, a më pajtu, a me vazhdu për shamë, me më spajtimi. Allahu thot rregull merr në jetë gjithmonë sa më pak armiqsi me njerëz, sa më pak konflikte gjithmonë më mirë për ty është, rregull është kjo. Ma e nuk të bën mirë me pas punt kësh me njerëz, nuk të bën mirë me ku kon në konflikt me njerëz, nuk të bën mirë me ku në armiqsi me njerëz. Po pse ti shtangarkon jetën të bën probleme? Sot kemi mundësi më pas punt mirë me të tjerët, në upajtum me upajtu ata që ndoshta skeqjeni për të upajtuar, është më të dëvin tën. Kështu sot është shkurtë Po rregull i madh, duke filluar edhe një të mbashkëtorë, edhe nat' fqinësore, edhe shoqërore, edhe miqësore, edhe çfarë do kuft, Allahu thotë, "U sulhu khair." T'paitash me njerëzve, me dy palvë. Të bësh shkaktar për të larguar miqësit, urrëtit me njerëzve, gjithmonë është kjo haj. Gjithmonë është kjo e mirë apo. Ne thamsin Allahu në rregull ti me çka më u mor. Shikoj atje para thë, mos u merr me me me me, me, me thashë thëmë. Mos umar, mos umar me kurtha. Mos e bën marrime se humb. Nëse do të më fitu, pa i them as njerëz. Ul tensionin, largo konflikte. A ndajtamson se si dushmë jetu dhe me çka dushmë të me shqetësohem, me çka dushmë me u morraf. Shikoj jetën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Hajësh, shambli un praktik për gjitha këto rregulla. Ka tentuar mënyra të ndryshme që ti ti ti ti të larguo të shmangat çdo mosprëtimi, çdo konflikt me njerëz. Po asku ata kanë insistuar, kanë dashur ndryshe, kjo ka qenë tetër të çka. Po në esenc, pejgamberi saum ka insistuar që gjithmonë të ket pajtim dhe mirëkuptim mes njerëzve. Prandaj edhe ka bu marrveshje të caktuara të dëshme që ndoshta mund të kenë çin aspekt të jashtëm ku shi lexon dë të dëmshme për të, por ai ka shikuar për të marrveshjes, ai ka shikuar për të pikave të neshkruara tëa që ka të bëjë me pajtimin me ullin e e të tensione me së njërës e kështu mëron nga se e ka njohët këtë regullë e ka njohët regullë që e ka pësu Allahu Gjellë Gjellë Al-Juhat dhe ashtu Allahu Gjellë Al-Juhat regullat të jetës në mësën se gjdoj gjënë këtë dunja që dojnë me arritë e sënujmë e ka një shtega ja pëtëm e ka një dirë gjdoj sukses e ka një port Allahu thotu vëtul bujute min e bua biha Futuni në në në portat, futuni në në waktul buyut, futuni në në shtëpitë e suksesit e e, e qëllimeve të juaja. Ku do de të dëni Mari? Min e vao biha. Ka dyshet hyna apo? Për shembull, sikur se ti ka duhet më më më u shqetësu, be sjentari më dhon për pikë, më i pas portë mirë me tjerët, të tjera apo. Mirë, po me i pas portë të mirë të tjera, dhe kjo e keni shteg, apo e keni dir. Zemra të njerëzve kandidër ka për shemb shtegu i raportit me njerëzve është ajo që Allah thot në Kur'an, "Muqulu lin-nasi husna." Njerëzve u thonë fjalë të mira. Dikujt i sufshojë fjalë të mira, dikon e përqdhël, dikon e uran, apo ne kjo është derë më e hite zemrës të njerëzve. Allahu fat kërkoi dyrt për të fuqë tek zemra të, të njerëzve. Edhe pajtimi dhe më pajtim, edhe ai e ka në derë. Në rregullit usmara, dëson ç'do më bën këtë dunya, e kani derë Allahut. Donë më adhuroj Allahun gjatë leula, nuk mund të çrdush, e kani derë edhe kjo. E kani e kani ka shteg, donë më ndihmu dikujt e ka, donë kërku më kërkuh dije, më bujë di shum, me fitut, në rregull kjo është më mirë, por kjo e kani derë. Do ka ka të më ditë kamianisë, kamë skuaj, pikujt më mora, këtë ç'në rregull. Andaj Allahu na mso rregull njët, msou që gjithmonë sikurse në shtëpinë tënde, ç'hynë ga nga shtëpin të ndënta nga dera nga dera im shtëpin të ndënta andaj ka shumë shtëpikë në dunja po shtëpia tash e ndryshme të suksesit dhe të, të arritjes së po edhe të pasurimit dhe pasurimi që dunja ka e ka ni derë lol në arsyrë mua pasurio pe kat murën pe xhamove pe pivanave po do të kujtoj se më bë më i për tavanin pasurim më po murzu thajesh allah thajesh kaçi thën kënte të çafon më thëj po andaj pasurimi Shtëpije e pasurimit e ka, e ka një dherë. Kënë ka, qënë është dherë e pasurimit? Halallë e, po. Dherë e për më pasuru, njerë i mështërë e ka, e minë halallë. Kënë ka halallë e është e hajra, po. Po me i për, për, për dyrtarëve, ose për të vanit, ka dherë e haramit, nuk është e hajra. Përndaj, në gjithë do, në gjithë do, punë që dënë maritë sukses, si ka e, ka e ka dherë në fërë është tak në korridor ka futën tapa. Kjo rregulliet sonë duhet kjo në dy një. Gjithfunë një etë që më ndjekët këtë rregull. Në bazë të këtij rregulli më funksionon. Nuk e di se nëse nëse nëse do të më ufut në në në në vendet e caktuara, sukseset e caktuara, thash qoftë pasuri, qoftë dije, qoftë çka do të qoftë, ju ka dera, nuk kam arritur sukses. Nuk kam se as dera. Dikush dhe me konë më ka me autoritet, rregull edhe autoritetit, edhe ndikimi, edhe nami, e ka i dirë. Gara me njerët ku duhet, ama jo me, me hile, jo me jo, kurte, jo, jo me jo rapshët, jo ka se ka dirën, nuk mushë me pasë suksesat. Njët në përdyrshme, për shambull, regullën, në nëndëgjëjmë lojme ndryshme, dikur të ka zonë një qëka, një mbi këtja, një qëka, e kështë më ratë. Mos pasëja një regullë, njëtë njëzë, për këtë ka bërë, Mo përhapë shumë mashtrime, shumë gënjesht, arrenë, së është e vërtetër. Dhe si pasu e kësajt në është ta, kam pësu njërës, kam pasë dëmtime e kështë të më mërën. Allah u neve si besimtarë në Kurën. Në nëmësën regullë. Si duhet me i trejtu në lajme që na vinë. Qështë duhet? Vinë informata, vinë lajme. Do të pasë regullë. Në basë të si besimtarë i pranën këto lajme. Allah u thëtë në Kurën Fëtë bejenu Entusibu qawmen bë gjahalletin Fëtë usbihu ala ma faaltum Në adimin Allah o thotë Kur dikush i pasigur të wasit një lajmë Fëtë bejenu Verifikaneja Sigurohu një mirë A është lajmë ekson e kër lajmë ekson Masë nërdi vendime pa verifiku Gëse mundi me bodam Entusibu qawmen bë gjahallet Allah o thotë mundi Padrejtësisht Padrejtësisht mundi me me pas mendim për dikën me fol për dikën fatu sbihu ala ma faaltum nadimin e pastaj të të pendoheni të ndiheni keq për atë që keni bën ohse kom dit komu që kështu e po mos ugoj po merr rregull njët verifiko lajm valla njo më shumë se një merr më shumë se merr qadal mos mermë mbendim valla ni vaksur po sofjalti nin një apo sa so lajme të vin ty me nis me çdo lajm e beson njëri Si kështë të me qenë raportim e tjerë, anëdhe Allah të amësën regullë dhe besimtarë, ma së ngotë me marë vendime, ma së ngotë me besu gjdo fjallë që të vjenë, verifika, kadalë. Kjo është regullë shumë rëndësi, po ta në gjdoj lami, kemi, këta regullë e kemi spjeku, detalesht, këtë kemi pojtë për regullë dhe Koranet, po e që pëdurme si shamën me pru, se si Koran në amësën regullë dhe prijetë rregullën sigurtajse provon, rregulla, rregulla të pasurisë, rregulla ja si e sjellje, rregulla ndarpart mes njerëzve, rregulla për bombardimeve. Vetëm këto rregulla që janë me kuptues islam është feja, feja disiplinës së Allahut, feja rregullit, ndonëse feja kaosit, apo ndonëse feja e e e e, e, e thashë thëmë nuk është nuk është mëson disiplinë, mëson edukat. Gjithë ato rregulla këto, këto msimi i marrim nga nga fjala e Allahu xhalla xhala lov. Çeta rregulla po një edhe dy përfond mi thona. Për. Sa për shanë, për dheqë. Nuk ka njërin këtë dëboj që nuk gabar. Gjithë kërshpër njëve bënë gabime ato. Ne emësën, Allah on një regull si duhet na me i tretu gabime tona. Ka njerës që kur gabojnë, nuk edhi në rrugën që shmukë këtë ujë. Kësh pasë sefë. Po, nuk dhe në që shjabë në këtë ujë. Allah on emësën regull thot inel hasanati yudhibna as-sayiat rregull allahut thot punte mira i shlyjn punte punte keqja rregull ke bu kaq nuk ke se, nuk ke sel mir s'ke fol mir rregull pendou per kët ne tash vazhdo me bu mir at kje qen bulajeme me, me thir mer rregull nje Gjithë mund, edhe koftët të që e vuglë, të që e së ke po mirë, merë masaj, merë regullë, bërë në punët mirë. Kësu pejgambërës me ka pësu Muadhin, radiallahu ta'ala anë. -an, qëka i tha? Qëka Muadhin ka përshumë dashën pejgambërës me. Në ditë të në edhe me të i ka të një ja, Muadhin, Wallahi inni le uhibëbëkë, subhanallah. Pëjgambërës me tha Muadhin, o oh, Muadhin, Wallahi, beto më në lanën të i du shumë. Qëka pejgambë Andaj edhe një porosit madhë, i tha, ma dhe që ajtha Ittëqillahe hajthu me akond Ku tjesht Kifri ka lan Merë e këto regull njet Pekamersën pojmësën regullat Të jetesis ku një ma dhe Ku tjesht Atë shë kë, atë ninë kë A i atë, së më rëndësi Kus është aty e kus nuk është Nuk ka më rëndësi, ti merë e regull njet Kifri ka lan Rruj për zoti veç, pi kërku i tjetër Nëse ru është për Allah Kemi pas punë me tjetër U atbii sejjiatel hasenatet të mhuha Rejkullafëm I tha, pasajet të keqen me të mirë E mira e shlun të keqen Si kërsa, tha Allah Gjallavala Inna el hasenati ju dhibne sejjiat Punë të mira i frimë, punë të kësia A me kefoll diko që zdojtë, falë mirë tash Kebode qka që zdojtë, po tash banë mirë Je siltë Nuk kurdosh ashtu mundi me dikon ke gabu. Po tash sillë mirë. Merr rregull një gjithmonë, mbas çdo pune që nuk njihesh mirë se e ke bue, gjithmonë bën, bën mirë masajp. Madje jo vesh net mirë, më në më bë shup mira. Çmëshlyr rresisht atë punë të ke që e kemi, e kemi bër. Dhe kjo rregull një, që ka thënë në Kur'an se i mos sill kur zgaboj si çdo situatë na mthon se i mos sill. Dhe këtë libër e mahdstor, këtë libër kena borem spati me të tjetrës në këtë botë. Ne mësojnë rregullat e jetës në këtë jetë kalojm, paqebardh, ashtu si duhet. Dhe gjithashtu të dalim nëse për Allah xhallahu te wala me mëkate të falura dhe çdo gjë që të dalim, dalim para ati ashtu sikur që është i kënaqur Allah xhallahu te wala. Edhe rregulli i fundit që duhet të përmbajnë koda të kësaj porosie të kësaj xhishit është sërish të ndodhen, do të thashë sikur thashë njëri të sprova, probleme një në jetën. Dhe njëri i mësua Gjithu me dretu gjishtin a filoni kofaj. E kë, këma boni. Allah o thot, mere regull një jetë ato. Mos kërka fajtor anë ashtë, për këtë që të ka ndonë. Për shkabën? Allah o thot, vë më asabekum min musibetin, thebima kesebet, e i di kumë e ja afuan këthir. Regull, o thot. Allah o thot, gjithë që ka që ju ndonë këtë dënja, apo, është pasuje, gjënavet ju e efe këbua dikon e ka shkel dikon tash tashëm Allah xhelora po nuk tashëm ai me dënuar me skaturu tashëm do të rani sprovë me të pastruu nëse ti bën sobr edhe çka e pasan atë keqë me me të mirë do të bëhet pasrem do të shpëtim do të ngritet drejtë dhe rëjeve sprovë çallau ta ka ardheguar ande Allahu na mëson që njet ne për të dëshmuar më të qenë më shumë më të paktemi vetë kritik se çet jemi ndoshta kritikues ndaj të tjerëve na të jemi zonat Shum ke na qaf me gjith me gjith gabimet e të tjerë. Shum ke na qaf nëse me me me kthy gishtin di ka dikush, si ai ka faj. Kësh po bën punën, të, a punën Timi, ne, kush, e vet. Ky sër çu duhet. Ai ka mundsi me konjë ashtu, po them ka mundsi. Amë ti ha ke punën tonë, unë aku mund punën ta. Ti më ne gjithkusht të fikim punën tona. Prandaj një filozof i mëherë që ka thonë Derrida, Derrida, kur më dost të bëm i mëshur e ta përmesoj kë të bëton. Dresat po duhet me koni i urtë e me përmbysur vet vetën atë. Merr me vetën tonë, do që punët tua, do që u burrin tonë shtëpinë tonë. Çaq, pastaj çka të bësh me drejt tjetër, alhamdulillah. Po ju njëri me harru vetën e ti, e sa so gabim me e sotmeta e të kalon pastaj të shikon tek tjetër ku ka gabuar çfarë ka bërë këtu më radh. Nuk ka është kjo, nuk ka kjo rregull i jetës. Nuk mundin këtu me pa sukses. Lodhës. I soniri është, e sa so gabimet i kanë njerëz. Me të apo Allah ymrin e e e, e, e Nuhit ali som. Nërsa një mi vetë mërnu Së mund është i mi kry kur Së regjistuar i gabime të njerëzatën Por këthej u vetës të në dhe Unë e këmë bërë këtë dhe Qështë në kamësu ulemaja për para Ho gjëllartë, muslimantën për në kamësu Ka ndodhë i qka Allah në afatë Përndaj ka thonë Aliju radiallahu ta'ala Në fjallë shumë shumë të menqër Sikuse shumë fjallë të menqër që i ka Aliju Radiallahu ta'ala në avë Ma nëzële belaun illa bi dhëmbë Wa la rufi'a illa bil istiqfarë Alio radiallonu ka thënë Gjitho bela në tokë që zbrajt gjitho fatkeci për shkak të gjunohet Dhe ngritit për shkak të istiqfarit Huj e stakëfër Allah Huj e stakëfër Allah Huj e stakëfër Allah Përndaj të mësojmë i regu njëtë Që për dështimet e caktuara Për ndashta përlimet e caktuara Shikuj mos kemi ne ahise këto Ta bëjmë vet kritik, ta llogaritim veten ton, dhe të kërkojm falë tek Allahu xhallalu vehallahu duke shpresuar se me istigfarin ton, me përmirësimin ton, me kërkim faljen ton, e përmirësimin Allahu xhallahu xhandel. Dhe çdo kush prej ne, wallahi nuk thĩ me bëj istaghfarullah, por vendut e Allahu xhallahu ala, patyshem se Allahu te bare qote përmson xhallal. Çdo njeri mi kry punte shtëpisë vetat që i ka, punte vetat që i ka, sipas kompetencave që i ka, sipas detyrave që i ka, pa u përzim punte të tërkuna, të të po meqyr punte vetat melien Allahu jalla sa pu kur ama. Ma shikoj njerëz ku punojnë bashkë kur rin di kum bashkë. Apo don gjë ku mund dikush ka faj, ja i ka faj në kryetar, ja i ka faj dikujt në zyrtar, ja i ka faj dikush tjetër, ja i ka faj vëllai vetë, i ka faj baba i vet. Dikush i ka faj, ama si me kurtesë bëj çaj sofaj. Do që është më mirë, ti nuk bën kështat. Aba huma asaba ku min musibatin. Fa bima kasaban aidikum. Si paso je? gjnova tuë ti shikon më mir, mir. të mirë mir. i xhit pas më të mirë ti shikon më të mirë i xhit i fit pas punë më të mirë kë abe regular nervash ko e personi ka rimire e personi ka era nej devojë më to ka prova valla e pasran po dua të them çë të mundoj më shumë timi vet kritik të mundoj të jem më tepër me gjith kyr ka vetvetja dom se kusë e ka për mënie një një një një mendimtar një një, një, një për mënaç që os kurse ka thënë dikujt a po shë një osi thim ka ja soën këtu ti jeten kthejmë katë japon. Do më shumë ju mbyin katë se kaja japon. Andaj më shumë këto kanë veten ndense në ato që po e kritikon duke i drejtuar gishtin se valla ky e buni ose e buna. Ka mundsië kur të bënd dikush në gabim dhe në faj, na duhet më këshillu, na duhet më porosit, të keqën duhet më nal, çot kemë mundsi normale është kjo punë, por dua të them që mos mësojmë me kërku falje, me kërku gabim me jashtë për të munduar më çë të gjim në vetë tonë. Kërkojm falet tek Allahu Xhe Llahu te mi se o Zot Si si do që si vpasoj e gjunoit tëm, ndoshta si vpasoj e xsoj. Ekstremat, pendimi dhe i stiftuari na e permision xhallin. Ekstremat të ndrua vetëm do të për rregullave të shumta që Allahu na i mëson për rregullot tjetër të cilës mos sill, edhe kur jemi këtij situatë, edhe kur jemi në situatë, na mëson Allahu xhelleu ala. Prandaj ne përfitojmë nga Kur'ani dhe ne ndriçohemi me këtë Kur'an, kur ta lexojmë, e kur të punojmë, e kur ta meditojmë, e kur ta kuptojmë gjithë ato që kemi se, përfitojmë në fusha të shumta të jetës sonë, edhe në edukat, edhe në pajtim, edhe në largim të përqanesh, madje edhe në rregullat e jetës. Kurani të mëson rregullat që duhet njëri me tjetrin. Prandaj të mundojmë që këtu rregullat i jetojmë dhe të jetojmë në hijen e këtij Kurani me këto rregulla që Zoti pas në bashterksoi, ne garanton jetë lumtur. Na garanton jetë mirë. Përndryshe Allah thot: "Umen a'ruda an dhikri fa inna lahu ma'isha" Donk Allahu e arqia ja kthën shpinën ti Kurani, jega kthi shpinën kujna edukatose, rregullave ja tjetra, jega kthi shpinën uzimit të Allahut. Nuk ka më pas jet të jetë të këndshme ka bunit. Vështirë ka më pas atjet. Çka ka çfarë jetë është pa këtë rregull? Është vështirës. Këtë rregull e lehtëson jetën, jetën, i japi kuptim jetës kur ne punojmë sipas asaj që Zoti na ka mësuar. Allahu na uzoft me këtë Kur'an, na i fal të Allahu mëkdatat tona, na bëvë Allahu të mirë për vetën tonë, për njëri tjetërin, në bëvë të Allahu gjallon nga ta që duen për hitë Allahot, ndihmojnë e përkrahën, dhe kështu e fitojnë dashurinë edhe rahmetin e zutë, edhe në dunja, edhe në botën tjetërin. Allahu ishtë për vejtë për sabën e dëmendin, kaqë për sëtë, usallallamu ala muhamadu ala ali, usallamu ala usallamu ala usallamu ala usallamu ala usallamu ala usallamu ala usallamu ala usallamu ala usall